14. fejezet. Mi alatt a megoldáson töprengett. Újra furcsa elismeréssel gondolt Norman önfejűségére. Mielőtt a Galatája leszállt volna, körpályára lőtt egy szondát. A kapott adatokból az agy segítségével meghatározta az optimális leszálló helyet. A kritériumokat persze nem közölte senkivel. Azután lerakta Sziddel a Galatáját ide. A bozót közepére. A kutatóktól szisztematikus munkát követelt. Ezen azt értette, hogy lépésről lépésre haladjanak. A szonda meglehetősen általános adatain kívül, azt a 200 kilométer sugarú kört leszámítva, melynek középpontjában a gálatája volt, jóformán semmit nem tudtak a bolygóról. Hosszú távon bizonyára ebben is neki lett volna igaza, gondolta Jill. Így azonban a szerencsétlenség időpontjáig alig tíz százalékát végezhettük el a kitűzött programnak. És most már csak azt tudhatjuk meg, ami feltétlenül szükséges. Fáradtnak érezte magát. Sokszor félt attól, már nem lesz ideje befejezni azt sem, amihez hozzákezdett. Próbálta megkeresni a szondát, de nem találta. Az eltelt másfél évszázad alatt pályája valószínűleg annyira eltorzult, hogy a légkörbe merült és elégett. Új szondát lőtt fel. Olyan pályára állította, hogy lassan végigpásztázza a bolygó egész felszínét. A nagyobb biztonság kedvéért infravörös kamerával szerelte fel. Azután a képernyő eléhült és figyelt. Lélekülő munka volt. És szid még nehezebbé tette. – Úgy is hiába keresel más értelmes lényeket? – viogott. Itt pusztulunk el mindannyian. Te és én a galatea Edi pedig drága testvéreink között. – Mert gyáva vagy. Nem mersz kockáztatni. Nem mersz odarepülni az északi erdők fölé se a helikopterrel, se a vospal. Jill az elején még eléggé ostoba volt ahhoz, hogy magyarázkodjon. Te is tudod, nem lehet a kamerával megállapítani, melyik a mi törzsünk, hogy hol van Edi. Gondolkodás nélkül leszedne bennünket is. Sid persze ellentmondott mondott, a vita kedvéért. Módszeres kegyetlenséggel gyötörte jill -t. A visszatérő formula mindig ugyanaz volt. Mert tehetetlen, tehetségtelen, gyáva alak vagy Jill. Menj kész, nem, ezt végig kell hallgatnod. Te is tudod, de azért nem lehet eleget ismételgetni, hogy... Azt hiszem, a végén egyszer mégis megöllekszid. Azt várom. Jill elhúzta a száját. Egyedül nem megy. Adok tablettákat. Nem. Szívesebben venném, ha te csinálnád. Az nagyobb élvezet lenne. Utoljára látni, hogy végre a dűtő remegve rám emeled a pisztolyt, vagy puszta kézzel nekem ugrasz. Egyébként figyelmeztetlek, én vagyok az erősebb. Jill nem felelt. Talán könnyebb volna elpusztítanál szidet. Szidnek is, neki is. De félt az egyedül léttől. Ez új dolog volt. A programváltozásának egyik tünete. De a memóriáját hibátlannak érezte. Ugyanúgy volt képes gondolkodni, mint korábban. Vagy a változás lényege. Éppen az, hogy magát a változást nem képes észlelni. A negyedik napon már olyan fáradt volt, hogy amikor ványa hozta a húst, a véres lével összekente az ülést. Pedig korábban kínosan vigyázott arra. Hogy legalább a vezérlőteremben ne hagyjon nyomot, umúj és tiák teljes érzéketlensége a tisztaság iránt. A képernyő éppen tengert mutatott. A különböző hőmérsékletű áramlatok bonyolult szalagrendszerei egy divatos képzőművészeti stílus merész alkotására emlékeztették Jilt. Merész. Új. 150 éve láttam ilyesmit. Nem fejezte be a gondolatot. A szonda egy szárazföld partja felé közeledett, és Jill a maradék húst az ölébe ejtette. A képernyő szélén jókora öböl a szárazföld testébe, és az öböl vizén mozgást látott. Anélkül, hogy szemét levette volna a még meghatározhatatlan mozgásról, kitapogatta a képfelvevő gombját. Két perc, amíg a szondába épített kamera látótere keresztül siklik az öböl felett. De utána egy órája van, hogy újra és újra leforgassa a felvételt. A szonda valamivel több mint 65 perc alatt kerüli meg a bolygót. Igaz, közben még a pályát is módosítani kell, ha újra ugyanazt az öblöt akarja látni. – Szíd! – kiáltott. – Gyere, nézd! Ha mikroszkópban látnám, nem csodálkoznék, gondolta. Némelyik kobamoszatnak ugyanilyen csónak formája van. Delfinek vagy cápák, szólalt meg mögötte szid. Azok gyorsabbak. Mondom, delfinek, morogta szid. Ami azt illeti lehet, hogy értelmesebbek, mint szeretett testvéreink, de mégis azok. Velük akarod hazajuttatni a galateját? Jill türelmetlenül ütközésig lökte a nagyítás karját. A kép minden irányban szétszaladt, mintha nagy sebességgel zuhannának az öböl vizére. Az automatika vörös villogással jelezte, hogy tiltakozik az erőszakos beavatkozás ellen, míg helyére rendezte a pontokat. Újra az öböl volt. Pontosabban annak egy részlete. És rajta a csónakok. Szédületes sebességgel, a szonda sebességével estek a képernyő alja felé. Öt másodpercig sem tartott az egész. Azután a homokos part csiklott utánuk, majd dombok, erdők, sziklák. Jill átkapcsolt a szondáról a képrögzítőre. Amíg visszafut, korrigáld a szonda pályáját, Cid! Megvárlak a visszajátszással. Fölösleges, csodál csak egyedül a delfinjeidet! Nem győzött meg az sem, amit a végén láttunk? Nem is akarom, hogy meggyőzzön. Eddig én voltam a bolygó legfejlettebb élőlénye. Ez most látszik rajtad a legkevésbé. Nem érted? Sid ordított. Mit kezdesz velük? Mások, mint mi! Fejlettebbek. És az jó nekünk? Erre az ostobaságra nem tudok felelni. De ha szándékosan elrontod a szondapálya korrekcióját, esküszöm, megöllek! Mi csinálsz? Szid elkapta a kezét a műszerfalról. Zavartan pislogott. Nem származik ebből semmi jó. Könyörgöm, Jill. most az egyszer, hallgass rám! Megcsinálom rendesen a korrekciót! Nézd őket, ameddig akarod, de ne hozzuk ide őket. Nem tudom megmagyarázni, és azt sem értem, hogy te miért nem érzed azt, amit én, hogy ebből csak baj lehet. De hát mitől félsz? Nem tudom, de félek. Nem lehet ezt megérteni? Nem. Szid elfordult. Tovább végezte a korrekciót. Hallgattak. Nem, gyere, sohajtott meg könnyebbül Itt vannak. Nézd. Amennyire csak lehetett, megpróbálta a felvétel első részét is nagyítani. A kovamoszatok oldalán vékony pácikák tűntek elő. Három-három, mindegyik oldalon. Nem egymással szemben nem lépcsőzetesen. Semmiféle állatnak nincsenek ilyen elrendezésű uszonyai. Ezek evezők. Úgy eveznek, mint a mikenusaink. A kovamoszatok belsejében sötétebb pontok követték a pálcikák mozgását. Szabályos, jól összehangolt ritmusban. Jill növekvő lelkesedéssel magyarázott. Látod? A sonda infravörös kamerával dolgozik. A pontok melegebbek, mint az evezők. A pontok emberek. Nem arról kell meggyőznöd, hogy azok. Hamarabb tudtam. Hamarabb éreztem, mint te. Szit hangja üresen kongott. Már az egész delfin halandzsát azért találtam ki. Arra válaszolj. Mi a biztosíték, hogy nem bántanak bennünket? A kép szétugrott. Most értek oda, ahol az előbb Jill a nagyítás növelte. Jill tízszeres lassításra kapcsolt. A pontok, mint kábult hangyák, tántorogtak a képernyő közepe felé. Azután ott volt a csónak. Egészen közelről. Jill megállította a képet. Mohó szemmel vizsgálta a részleteket, majd néhány másodperccel előbbre ugrasztotta. Az evezők kiemelkedtek a vízből. A kép pédermesztett pillanat értelmetlenségével meredtek a levegőbe. Legalább akkora evezőket használnak, mint ők maguk. És nézd, milyen ügyesek, milyen remek technikával dolgoznak. Nem készítünk még egy felvételt, ennyi is elég. Oda megyünk. Nem feleltél még, Jill? A biztosíték? Nem gondoltam, hogy ennyire jutottál. Hogy ilyen mélyre, hogy ilyen mélyen kereste a folytatást. Azután kirobbant. – Ostaba barom! Kinek az eszével gondolkodol? Kinek a nyelvén kérdezett tőlem, mi a biztosíték? – Én és te. – Igen, te is, velem együtt. Mi vagyunk a biztosíték? Az, amit mi őrzünk. – És amit umu és tiák indulatával rondítunk, Teli. Ott álltak egymással szemben. Az arcuk majdnem összeért. Azután Jill hátra lépett, fújt egyet és legyintett. Hagyj békén, szid. Ne bántsuk egymást! Te csak a különbséget látod, azt feszegeted. De minél jobban dübehozol, annál világosabban látom, így is, úgy is egyformák vagyunk. Tükörbe ordítunk. Te és én. Én és te. Még ha Umo és Tiák nem volnának féltestvérek, akkor is, akkor te miért nem félsz? Nem tudom. De gondom lesz rá, hogy azok, a képernyő felé intett, soha ne ismerjék meg ezt a félelmet. Nem ezt a reprogramot kapják, ami már, jól mondtad, tele van rondítva velem, veled, Maximék pusztulásával, Edi őrültségével. Az eredetit adom nekik. Széd mondani készült valamit de lenyelte. Kiment a vezérlőteremből és a folyosóról kiabált vissza. Ha csak ugyan tükör! Talán nem sértelek meg ha azt mondom. Örült! Örült! Örült! Örült! örült. Aznap éjszaka. Az umutól örökölt ösztön riasztotta fel álmából. Testetlen aggodalom, hogy valami nincs rendben. Az emberi tudat határán túlról érkező jelzés, ami képes volt áttörni a légkondicionálás zűmögésén. A hiány megmagyarázhatatlan érzése, hogy szid nincs a fülkéjében de még a lakófülkék folyosóján sem. Jill pedig az álomtól kábán is azonnal tudta, hogy hol lehet. Mikor belökte a Vosp hangárjának ajtaját, amit belülről szerencsére csak a központi vezérlésen keresztül lehetett zárni, Szid már végzett a motorbiztosítékaival. Fogóval a kezében lefelé mászott a gép oldalához támasztott létrán. Jill azt is pontosan tudta, hogy azért, mert most a műszertábla következik, és a Vosp kabinjába csak alulról lehetett bejutni. Ő is ugyanebben a sorrendben tette volna tönkre az öbölbe való eljutás egyetlen lehetőségét. Az öböl messze van. Csak a vosp sok tízezer ló ereje. Hangnál gyorsabb repülése segítheti őket oda. A lábánál fogva rántotta le a létráról. Mikor lezuhant, meg sem kísérelt, hogy felálljon. Két karját a fejeköré kulcsolva tűrte a rugásokat. Nem azért hagyta abba, mert nem ütött vissza, hanem mert vinyogni kezdett. Az egykori kölyögtiák minden keserve, kiszolgáltatottsága kelt életre ebben a hangban, és az undorral vegyült sajnálkozás hamarabb bénította meg a lábát, mint a logika. Ha megöli, egyedül marad. A biztosítékokat Sid, ahogy kitépte, szétdobálta. Egyenként kellett összekeresgélni őket a hangár sarkaiból. Egy idő múlva széd is segített, négy kéz lábra emelkedve, és még mindig vinnyogva csúszkált a padlón.